Szép. Szép estét kívánok a Demokrácia ZRT részvényeseinek, és itt van velem arctalan töveg, új fent, akit. Hajrá, Fradi <gül> aki kész arra, hogy közintézményeket ostromoljon meg azért, hogy a Fradi visszajusson az első osztályba. Hát, hogyha erre nem is, de minden, minden alkotmányos eszközt be kell vetni azért, hogy végre a Ferencváros újra ott legyen, ahol lennie kell, hiszen nincsen magyar futballbajnokság Fradi nélkül. A szárnyaljanak mondta. a zöld sasok továbbra is, és uh, én Magam részéről még követelem, hogy a régi és uh, distelenül meghurcolt uh, elnökurunkat uh, hozzák vissza. Igenis, azokat az időket kell visszaállítani, amikor a Ferencváros a BL-ben szerepelt. Igenis, ez egyetlen embernek a nevéhez köthető. Furujás János nevéhez. Furujás János. Reméltem, hogy helyes ez. Ezt követeljük mi az arcalan tömeg, vagy mi az arcalan tömegek, hogy, uh, hogy végre legyen minden újra rendbe, legyen a klubelnöke, vagy furujás, vagy torgyán, és, és szárnyajunk a BL-be, ahogy tettük ezt, nem tudom én, 11-ne évvel ezelőtt. Hát a mai műsorban úgy tervezzük, hogy Hajós Andrással fogunk beszélgetni, mégpedig az ők is nyilatkozatáról, amelyet a Hír olvasott fel, és amelyben lemondásra szólítja a miniszterelnököt. Ezen kívül beszélgetni tervezünk még Fodor Gáborral, mégpedig a az SDS jelenlegi álláspontjáról azzal kapcsolatban, hogy vajon maradjon-e a kormány, ha marad a kormány, maradjon-e a miniszterelnök, szándékukban áll-e, vagy egyáltalán lehetséges-e, hogy hozzájárulnának a miniszterelnök buktatásához, hiszen ebben nekik már azért van gyakorlatuk, tehát nem is olyan régen buktattak miniszterelnököt. Meg hát azért megkérdezzük Fodor Gábor úrtól, hogy reflektáljon Gábornak arra a megnyilvánlására, amivel, amelyikben több rendőri erőt kért, nagyobb és hatékonyabb rendőri fellépés, amivel egyrésztről hát Gondolom én a széles közvélemény maximálisan egyetért másrészt, azért egy liberális jogvédőpártól ugye elvárható lett volna, hogy ha csak zárójelesen is, de.. de valami. Elcsárul, akár a rendőri brutalitással kapcsolatban, a, akár az alap, azokról az esetekről, amikor ártatlan nézelődőket vittek el a rendőrök, ártatlan katasztrófas turistákat, vagy éppen olyan embereket, akiket konkrét anyagi kárért a csőcseléknek a, a zavargása miatt, és mondjuk kigyulladt az autójuk, hiszen ilyen történetek is keringenek a különböző újságok és internetes fórumok oldalain. Hát erről fogjuk kérdezni Fodor Gábort, de először akkor zenélünk, és a zene után jön, jövünk vissza méghozzá egy hajós interjúval. Hajós András zenész pénteken délután a hírtévében szólította fel lemondásra Gyócsány Ferenc miniszterelnököt. Egy miniszterelnöknek akkor is le kell mondania, ha hazudott, akkor is, ha tudta, hogy mások a nevében hazudnak, és akkor is, ha nem tudta, hogy hazudnak. A hazugság helyzetébe hozott miniszterelnöknek a békesség megteremtése érdekében, akkor is le kell mondania, ha önhibájából került ilyen helyzetbe, akkor is, ha mások hibájából, de akkor is, ha szándékolt akció következtében látjuk hazugnak. Az, hogy egy miniszterelnök őszinte, nem ő dönti el. Ez a lényege a megbizatásának. Miniszterelnök úr, kérem, mondjon le! Meg lehet csinálni, én már buktam meg egy ország előtt. Hibázni majdnem mindenben lehet, ha belátjuk. Ha jó a műsor, megcsinálja más. Ha jó az a csomag, akkor meg fogja csinálni egy másik szocialista politikus. Ha csak ön tudja megcsinálni, akkor nem jó a csomag. Akkor az csak az ön csomagja és nem az egész országé. Szerintem mostanra az őszinteség hiányzik a csomagból, és ezt most csak ön teheti bele, és akkor mi elhisszük a csomagot és megcsináljuk, ez most dél. Ezzel a beszéddel azt is szeretném bizonyítani, hogy mindannyiunk örömére azért demokrácia van. Kolosi Péter az RTL klub programigazgatója szerint Hajós András etikázlanságot követett el, amikor a hírtévében lemondásra szólította fel gyúcsány Ferencet. Kolosi szerint Hajósnak a heti hetesben minden lehetősége megvan vélemények kifejtésére. Hozzátette a Showman nem egyeztetett az RTL vezetésével a proklamáció hírtévén történő beolvasásáról, és szerinte Hajós tisztában van lépésének etikai tanulságaival. Korábban Demszki Gábor azt mondta, a miniszterelnök lemondását a hírtévében követelő Hajós András egyetlen szavával sem ért egyet. Hozzátette ugyanakkor, hogy ettől a művész még jó barátja marad, és a beolvasásnak sem lesz semmi következménye. Nem tudom, milyen következménye lehetne. Minden esetre kérdezőtársunkat, Zász Kalicki Marcit köszöntöm a telefonban. Jó, éstej, Szia, hogyha bármi kérdésed van, akkor ne habozz, arra kérlek. Jó, meg fogom tenni. Továbbá itt van velünk Hajós András, akit szintén köszöntök. Jó estét kívánok, üdvözlöm a lakosságot. Szerintem. Jó estét. Az lenne a kérdésem, hogy mi, mi vitte arra, vitt arra rá, hogy, hogy nyilatkozzon a, a hír Tehát miért gondolta azt, hogy meg kell szólalnia? Azt, hogy miért kell megszólalnom, azt azért gondoltam, mert független értelmiségének tartom magamat, és az elmúlt hetekben olyan állapotok kezdtek uralkodni szülővárosomban és, és hazámban, amiről azt gondoltam, hogy független értelmiségének lehet hozzászólni valója televíziós személyiségként és e, e, országban sokak által ismert emberként pedig, és aki a heti műsorában azért most már e, másfél-két éve rendszeresen politikai témában is megszólal, még a, a humor hozzáállásából is, azt gondoltam, hogy ez végső soron talán még kötelességem is, megjeleníteni egy olyan vélemény, amelyet nem hallottam, hogy valaki megjelenített volna e, előttem arról az oldalról, arról a, hogy még a világnézeti oldalról, ahova én tartozom. Nagyon csodálkoztam. csodálkoztam. Igen? Nagyon csodálkoztam Demszki Gábornak a nyilatkozatán, pedig azon, hogy jó barátok maradnak, ezt még így értem, és hogy a beolvasásnak nem lesz semmi következménye. Ezt annyira nem hát, tudom értelmezni. Furcsán is lenne, ha a következménye lenne. Én egyáltalán nem csodálkozom fölfolgármester úr Nyilatkozatán, mint ahogy azon se csodálkozom senki, hogy én mindazok ellenére, amit hallottak tőlem, vagy láttak a hírtévén, én továbbra is egy liberális gondolkodású ember vagyok, és például, ha már éppen Demszki Gáborról van szó, továbbra is úgy gondolom, hogy Demszti Gábor támogatom, hogy továbbra is ő legyen Budapest főpolgármestere, mert őt tartom az erre legalkalmasabb jelöltnek, még akkor is, hogy esetleg most eszes körök számára kínos, vagy nem kívánatos, vagy zavaros személy vagyok, én nagyon bízom abban és büszke vagyok arra, hogy a liberális gondolkodású emberek világlátásába és szemületébe belefér az, hiszen hát azért az egyik alapja a liberális gondolkodás mondnak, hogy a másik véleményt adott esetben elfogadják. Az, hogy én úgy gondolom, hogy a bizonyos morális okok miatt a Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek szerintem le kellett volna, vagy le kéne mondania, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy hogy azért a világlátásom, vagy mondjuk akár Budapestről való gondolkodásom megváltozott. Uh -huh. Én azt szeretném kérdezni, hogy uh, olvastam egy férfi magazinba önnel egy hosszabb interjút, amiben azt fejtegeti, hogy, uh, hogy politikusi pályára készül Magyar, uh, Magyarországon, hát hol máshogy. Uh, hogy ezután ennek lát uh, bármifajta esélyét is, vagy, vagy ez a performance éppen ezt előlegezi meg, hogy, hogy esetleg Bajdinét egy nagyot lehessen dobantani a parlamentbe? nem hiszem, hogy ennek most ezúttal lenne ehhez közel. Ez egy rendkívüli eh, esemény volt, egy eh, rendkívüli állapothatárát kis hiányzulló rendkívüli helyzet, amiben azt gondolom, hogy az ország sorsági aggódó, vagy a szülővárosuk sorsági aggódó emberektől érthetőek bizonyos a rendkívüli reakciót. Eh, az, hogy én nekem vannak eh, Mondjuk a, köz, a közérdekében való cselekvés irányában ambícióim, ezt korábban is sokszor elmondtam, körülbelül 600 interjú tartalmazza azt, hogy én nekem politikai kommunikációs állásom vagy életem első állása, úgyhogy az én ilyen típus érdeklődésem szerintem senkinek sem új, de azt sem rejtettem még abban a férfi magazinos interjúban sem véga vagy tanga alá, hogy stílusosan mondjam, hogy. Már tanga nem volt. Ez nem most ez nem most van, hanem ez később van. Én nagyon sokat foglalkozom ezzel tanulni, és, és tapasztalni kívánok. De ez, ez azért még inkább csak egy ilyen útkeresés. Én azért továbbra is egyelőre független értelmiségként képzel el magamat. Ha szabad, azonban kérdezés nélkül is egy gondolatot fejtenem. Nagyon örülök, hogy most itt elsősorban a mondandóm tartalmáról beszélgetünk, mert a mondandóm Külsőségei azok egy kicsit, mintha nagyobb hangsúlyt kaptak volna az utóbbi napokban. Noha én azt gondolom, hogy, hogy van Magyarországon egy, egy, egy, egy borzasztó helyzet a, a magyar értelmiséggel, én csak a mondjuk a baloldali vagy a liberális értelmiségről tudok beszélni, az ő helyzetüket ismerem talán egy kicsit jobban. Ez pedig az, hogy mindenki politizálni akar, mindenki megoldásokat akar kínálni, mindenki taktikázik, és taktikázás e, minden megnyilatkozása. E, engem a heti hétes legutóbbi adásában is azzal idézélbe támadtak meg koregáim, barátaimot, műsorvezető, társaim, hogy de hát akkor mi legyen. E, mert akkor én ezzel azt mondom, hogy, hogy akkor jöjjön orbán És nagyon nehezen tudom megértetni a, a, az értelmiségi e, a morális alapú értelmiségi hozzászólásnak azt a leglényegesebb elemét, hogy nem taktikázik. Nem politológus vagyok, nem politikai stratéga, nem kampánymenedzser, és, és nem politológus De hát miért? De a, de a konkrét értemény, de a konkrét politikai helyzet sem így, így veti fel a kérdést, hogy jöjjön-e Orbán Viktor, mert hogy nem arról van szó, meg ön sem azt mondta, meg egyáltalán nem úgy merül fel a kérdés, hogy új választást írjunk ki, amikor majd Orbán Viktor kétharmados többséget szerez a parlamentben és alkotmányozni fog, stb., csak hogy ez, ez, nincs, nincs, mivel jogatni a liberális értelmiséget, vagy a baloldali értelmiséget, egyszerűen arról van szó, hogy meg lehet buktatni gyurcsányt, és lehet hozni a helyére akárki mást, akár kis Pétert, akár le, reaktiválni lehet Kovács Lászlót, Bihari nem... Mihályról szó van. Tehát, hogy így nagyon-nagyon sok lehetőség van arra, hogy, hogy pontosan úgy, ahogy meggyesi megbukott, tehát amikor megyesi megbukott, nem Orbán Viktor volt az alternatíva, hanem jó gyurcsány. Nem, Látom, gond, nem Nem szeretném hangsúlyozni, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy én ezekkel a kombinációkkal. Természetesen magánbeszélgetés, meg nyilván majd a heti is eh, fogok foglalkozni. Eh, a hírtévében beolvasott eh, beszédemnek, amely hát azért annyit hat csak, hogy nem eh, lemondásra szólította fel a miniszterelnököt, hanem lemondásra kérte. Eh, annak minden szava arról szólt, hogy ez egy jelzés kíván lenni eh, egyrészt a balliberális értelmiségnek, hogy a részemről.. Eh, úgy gondolom, hogy be kéne fejezni a folyamatos taktikázást és kombinálást, ezt a szakemberekre hagyni értelmiségének elsősorban az a feladatuk, hogy amikor mondjuk morális megállt látnak, akkor szóljanak. Az értelmiségi, meg ugyanis a szavai a, a fegyverei, és a szabadsága az ereje. És egy demokráciában egy értelmiségi hozzáállású ember, az bármikor megszólalhat, és bármikor elmondhatja a véleményét, ha azt ki tudja fejezni értelmes formában. Minden további eh, stratégia és, eh, és egyéb kérdés, az, az nem gondolom, hogy az én feladatom lenne. Ezért esett borzasztóan rosszul, amikor még egyébként a saját generációmból is, nem hogy idősebb, mondjuk média személyiségektől, vagy akár csak eh, szakemberektől azt hallom, eh, és hallottam, hogy ki vagyok én, hogy ilyet mondjak eh, Döbbenten kérdeztem vissza, hogy miért ki az a pár száz ember, aki felgyújtja a tévészékházat, miért ki az a Gyurcsány Ferenc, aki kiszivárogott volt így beszélhet, miért ki az a 1300 önnyelőt aki felszólalhat, miért pont én egy független Budapesti értelmiségi ne szólalhatnék fel. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 16 év harcot és háborúságot csinált a politikából, és mindenki megbolondult, tekintélyelvület, és állandóan taktikázó már nem is, nem is őszintén azt mondja, hogy mit gondol, hanem már rögtön valamelyik oldal szemszögéből nézve ügyesen öncenzúrázza a szavait. Én ennek kívántam egy ellenpéldáját mutatni, valamint egy számomra rendkívül fontos dolognak annak, hogy miután 16 évvel a rendszerváltás után sok-sok milliószor hallva azt, hogy a jobboldal és a szélsőjobb közötti hát időnként gyanús keveredéseket hogyan kell megállítani, amely engem is izgat, mert liberális gondolkodású ember lévén mélyen a szélsőjobbot a társadalom egyik rákfenyének tartom, de, de nem nagyon látom az elmúlt heti eseményekben, hogy, hogy ez vezetett volna eredményre, hogy most azt mondhatnánk, hogy előrébb járunk e tekintetben mint 15 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, és arra jutottam, hogy ennek egy oka van. sántok mögül háborúskodással ez álló háborúvá tud változni, ami oda vezet, hogy az ország kettészakad, és ez a kettészakadottság, ez folyamatosan termeli újra önmagát. Én egy gesztus tettem, vállalva azt a felelősséget, ami a saját egzisztenciális helyzetemet is befolyásolhatja, akár az RTL klub valóban jogos kritikája, miatt, hogy nem egyeztettem, és bizonyos etikai védséget, a az RTL-klub vezetői és, a, és az intézményeleleten... El, elnézést el, el, elnézést hajósult, de... Nem, nem, nem, nem, csak egy konkrét kérdés, hát, hogyha az, az ön szerződésében nem foglaltatik az benne, hogy ön kizárólag csak az RTL-klub képernyőjén lé, szerepelhet, hogyha az RTL-klub önnek ön ezért nem fizet külön pénzt, akkor milyen alapon várjál, hogy maga ezt szerepeljen sehol máshol? Részben egyrészt nincs szerződésem, ami ezt taglalja, másrészt az elmúlt időszakban, és erre számos példa volt, egyeztetési folyamatban zajlott ez mindig. Golosi Péter, az elmúlt, amióta csak ismerem, kimagaslóan a, a velem szemben eddigi legkorrektebb olyan televíziós szakember volt, akit én valaha is ismertem, és valaha volt szerencsénk együtt dolgozni, és ez mindig működött közöttünk. Én, neki teljesen igaza van, ő nem szerződésszegésről beszél, ha a nyilatkozatait megfigyel, hanem etikai vétségről, ebben neki igaza van, ezt én vállalom. Ugyanakkor azt is tudom, hogy ha előre jeleztem volna, hogy szeretnék a hírtévében valamit felolvasni, eh, akkor valószínűleg eh, azt kérte volna, hogy ezt ne tegyem. Eh, nekem annyira fontos volt, hogy azt a gesztust a jobboldali eh, emberek felé megmutassam, hogy eh, hogy a baloldalról is át lehet oda menni, kvázi egy jobb kezet nyújtani, és egy fél órára e, e, talán egy pici hidat építeni, e, hogy úgy gondoltam, hogy én ezért nem vállalom azt a kockázatot, hogy ezzel, ezzel tulajdonképpen egy ilyen etikai védséget fogok végrehajtani. Ooh. Igen, de ne napot? nekem az, az az egészben a számomra talanító, hogy szerintem igazából ez, ez a kiállás, ez alapvetően egy korrekt, egy, egy független értelmiséginek a véleménye, igazából milyen lehetne ez bárkinek a véleménye, nem is lett volna ebből botrány, hogyha nem teszi meg az a független értelmiségi, az ami viszont skandallum Magyarországon, hogy átmegy az ellenfél szekértáborának az egyik zászlós hajójára, és on és onnét lövi fel ezeket a röppentjüket, hiszen, hiszen, hiszen alapvetően mind a két tábor, mind a két fél abban érdekelt, hogy itt ezek a, ez, ezek a frontvonalak, abban nem érdekelt, hogy te persze TV székház gyulladjon ki, megfoglaljanak el, de abban érdekelt, hogy ezek a frontvonalak a társadalomban, az emberekben, az értelmiség között, ezek igenis legyenek erősek, és senki, de senki ne vegye a bátorságot, hogy átlép rajtuk. Igen, én hadd kérdezek vissza valamit, de csak nagyon gyorsan, ön hány éves? Én 30, 30, de most teszek már lassan 31. Az ő hát fiatal ember, és ellenfélről beszél, és táborokról. Hát itt szerintem borzasztó baj van. De nincs így? Én nem. Én, én nekem nincsenek ellenfeleim. Én nekem mindenki az én táboromban van, aki az értelem, a ráció, a belátás, és a szavakkal való csatázás, azaz a demokrácia talaján áll engem nem érdekel, hogy ki miben... Uh, de hajós úr, de most ön pont nem azzal nem szembesült? Nem mentem, nem mentem át semmilyen ellenfél táborába, uh, hogy másoknak uh, uh, ellenfél a, a hírtévé, és egyébként megjegyzem a hírtévé tevékenységéről nekem is uh, a legtöbb esetben uh, uh, megvan a véleményem. Jó, de hát ezek ugye ezek dé, démonikus, dé, démonikus szereplők a hírtévé, meg a heti hatását ez azt a... Látni, azt kell látni, hogy ha, ha ezeket a betokozódott uh, sántokat, hol nem kezdünk kilépni, akkor ez egy rettenetesen elviselhetetlen ország fog maradni még a gyerekeink számára is. Én megtehetem, hogy ilyen gesztusokat tegyek, mert tudom érte vállalni a felelősséget, és nagyon-nagyon sok olyan visszajelzést kaptam személyesen telefonon, e-mailben, hogy értőfülekre talált ez. Természetesen sokan azt gondolják, azt gondolták tévesen, hogy akkor én most jobboldali leszek. Ezeknek a, mind elmagyaráztam azt, hogy én a saját oldalam, vagy legalábbis politikai nézeteimet tekintve hozzám közelebb álló oldalt tudom kritizálni, mert azt értem jobban. És ott tudok felkiáltóan eket tenni, ha úgy gondolom, hogy megállt kell parancsolni bizonyos dolgoknak. A jobboldaliaknak a dolga, hogy a, az ő vezérékkel foglalkozzanak, arra vonatkozóan én nem kívánok kritikát meg. Még, még egyetlen kérdés a, a nyilatkozattal kapcsolatban, mert van egy rész, amit viszont én igazán nem értek, és, és amit szívesen vitatnék, hogy írja ön, hogy megbukott egy egész ország előtt. Itt gondolom nem a benne leszek a tévében gondol, ami, ami szerintem tényleg sok tekintetbe bukás volt, De nem biztos, hogy néz... a... Tehát nem a magánszámra. Jó, Ak akkor végül is... szabad uh... szabadnám egy kérdést feltenni, szerintem érdemi kérdés. Valami olyasmit mondott, hogy lehetséges, hogy nem fogják már szívesen látni ott, ahol idáig szívesen látták, és szívesen látják majd ott, ahol idáig nem. Azt írtam, azt hiszem, hogy bizonyára kíván... nem kiválatos személy leszek bizonyos körökben, Bizonyára kívánatos más másfőbben, hát majd nem járok van. Igen, csak annyi van érdekes, hogy, hogy akkor ez lehetséges, vagy, vagy ez úgy kell érteni, hogy ez egyszeri eset volt, hogy egyszer kezet nyújtott, de aztán visszazár. Most én pontosan arra kérdeznék rá, hogy ezt ön is említette, hogy van itt egy, egy teljes párbeszédhiány, egy, egy ilyen blokkászerű háborús helyzet, hogy egyik oldal sem beszél a másikkal. Pedig nagyon is nagyon szükség lenne rá, de hogy a jövőben lehet arra számítani, hogy hasonló hasonló gesztusokat tesz esetleg, Nézd, vagy... vagy... Én, én úgy gondolom, hogy folyamatosan ilyen gesztusokat teszek, de én egyik oldal sem vagyok. E uh -huh, én érte. nem fogok összejárni Bajer Zsoltán receptet cserélni, de egy, egy nagyon nagy titkot közelről megláttam, és megbizonyosodtam az igazságáról. Életemben először találkoztam egyébként a hirtézi épületében Bajer aki akinek a munkásságáról nekem is megvan a véleményem, bizonyára őnek is megvan az enyémről, vagy mondjuk inkább a együtteséről. Köszöntünk egymásnak, és az életünkben eltöltöttünk mondjuk 15 percet egy szobában, vagy egy stúdióban úgy együtt, hogy kialakult közöttünk egy konkrét témában, egy bizonyos ideig tartó egyetértés. És én hiszek abban, hogy ha az ember köszönt valakinek, akkor utána nem tud előni. Ez az a gesztus, ez az a módszertan, ez az a módszertan váltás, amit én szeretnék megmutatni, én ezt időnként felmutatni, tudom a saját példámmal eh, megmutatni, majd utána vállalni érte a, a következményeket. Nagyon szeretném, hogy tudom hoznak, eh, bármelyik oldalhoz is állnak közelebb, azok eh, ilyen és ehhez hasonló gesztusokkal, eh, most ezzel nem azt mondom, hogy mindenki rohanjon különböző tévészékházakba eh, ezt megmutatnák, de hát nyilvánvaló, hogy a, a, a két eh, belőszült politikai oldalnak, is a feladata, hogy van egymás felé. Ezt szerintem mi független értelmisége úgy tudjuk elősegíteni, hogy folyamatosan példát mutatunk. Én például zárójabban megjegyzem, bár ezért nyilván majd a nagyképviség vágyával fognak illetni. Én azt gondolom, hogy 300 futban huligánnak például mutattam egy példát arra vonatkozóan, hogy hogy kell egy tévét elfoglalni olyan eszközökkel, amelyek nem a köztögyényes bűnözés kategóriájában tartoznak. Hajós András, azt gondolom, hogy nem árulok el titkot azzal, hogy a mi szerkesztőségünk az nagyra értékeli az öngesztusát, és reméljük, hogy további gesztusokkal és további sikerekkel fogja, fogja tudni majd felvenni a Köszönöm küzdelmet. a lehetőséget, hogy elmondhattam még egyszer, mert ezt talán nagyon sokszor, nagyon sokaknak sem át Nagyon köszönjük. Köszönöm. Viszont hallásra. és akkor visszatértünk. Én bennem még mindig ott van iszonyatosan erős kérdésként, hogy vajon mire gondolhatod Demszki Gábor, amikor azt mondta a hajós interjú kapcsán, hogy bár nem ért vele egyetlen szóval sem egyet, ami benne foglaltatik az interjúban, de, de a maga részéről továbbra is bajelátjának tekinti hajós Andrást, ami eddig még teljesen rendben való, és nem fog hajós Andrást... Hajus nem, az lesz, az... Nem, lesz a, nem lesz a nyilatkozatnak semmi következménye. De bocsánat, ez nem ugyanolyan, mint amit Kunce mondta a hogy nyilatkoza, vagy önvallomásra, tehát, hogy sem stílusával, sem tartalmával nem ért egyet, de egyébként büszke sok mindenre, és folytatjuk a kormányzást, tehát, hogy ez Mindenki szimint kont egy része a gesztus. De, nem nem de az egy tök reális, de az egy tök reális, amikor Kunci azt mondja, hogy nem ért azzal se, de semmi sem egyet, mert nem lesz következménye, hiszen a következményt ő, mint uh, koalíciós partner, ő tudna következményt, tehát ő tudna szankciót uh, hát alkalmazni. Denszki Gábor viszont úgy mondja, hogy nem lesz következménye, hogy elvileg gyakorlatilag a mi tudomásunk szerint semmilyen szankció uh, nincs a kezében, semmilyen lehetőség hajóssal nincs szemben. a kezében hajósal szemben. Ha csak nem igaz az a ré régi uh, régi, vagy új keletű jobb oldali álláspont, amelyik az SDS és az RTL klub között erős baráti szálakat vél felfedezni. De hát arról meg biztos, hogy nem beszélne ilyen nyíltan Demski. Marci, neked erről semmilyen véleményed nincsen. <gül> Hát nem tudom, én ezt részletkérdésnek érzem. Tehát, hogy ez így. Um, szerintem egy... nem részletkérdés, hogy egy főpolgármester ilyen királyi kegyeket gyakorol, és királyi amnesztiában részesít egy, <tos> egy független értelmiségét, <tos> amikor hajós Andrásnak a szavai ér. Hát az a legszörnyebb, hogyha bárkibe felmerül, hogy ezért bármifajta következményt is el kéne szenvedni a hajós Andrásnak, aki semmi más nem csinált, csak kiállt a véleménye mellett. Még azt is tegyük hozzá zárójelesen, hogy lehet itt beszélni, hogy nem tudom, én normák. Hát én azt gondolom, hogy egy kereskedelmi televízió az ne, ne a média etiketnek legyen valamilyen típusú terepe, hanem alapvetően a szerződéses jogviszonyoknak a pontos betartását tartsa szem előtt, és ezt várja el az alkalmazottaitól is. Hogyha valami nincs a szerződésben, azt Kolosi Péter szerintem teljesen irreális, hogy elvárja, és teljesen irreális ez a hisztéria, hogy neki el kell így kvázi határolódnia, mint neki, meg mint RPL klubnak, attól, hogy hajós András mit csinál. Miközben. Hát amennyiben a kereskedelmi tévé tisztán kereskedelmi alapon működik, és néha nem politikai alapon is hoz döntéseket, amelyek mögött persze lehet tisztán kereskedelmi indok, de hogy, hogy azért nincs mindig így a kereskedelmi televíziókkal, hogy tisztán kereskedelmi. Jó, hát mind mindenki politizál Magyarországon. Hát, hát például a, a Tarlósnak valamelyik plakátján az országos mentőszolgálatnak az egyenruhája vagy címere látható így a háttérbe, és az UMS az mindjárt telefonált a Tarlósnak, hogy ez szedje le, mert nem akar olyan látszódot kell, Tenni, hogy az országos mentőszolgálat ott van a tarlós mögött a kampányban, ami, ami, ami megint csak olyan kicsit olyan hegése itt a dolgoknak, meg túlihegése a problémáknak, mert az tök logikus szerintem, hogy egy ember, mit tudom én, hogyha kampányol, akkor, akkor így, mit tudom én, az egészségügyben szeretni magát lefényképezni, meg kisgyerekekkel szereti magát fényképezni, mert, mert az ő autoriter személyisége, ami mondjuk tarlósnak elég erősen megvan, az így kompenzálódhat. Ez egy, egy érdekes megőnésim azért, hadd legyen, legalábbis szerintem érdekes már, amire a téma, hogy azért az érdekes lenne azt tudni, hogy a, hogy, hogy a, a Hír tévé szerkesztői, illetve annak a nézői, hogyan értékelték ezt a hajós megnyilatkozást, mert hogy ha csak arra gondolsz, hogy például a Gáspár Miklós is rendszeresen látogatója, vagy, vagy több néha látogatója a htv és azt szoktam ott észrevenni, hogy, a, hogy a, valahogy a HTV másra szeretné használni a Márgyáspár Miklós, mint amit mondani akar. Tehát lexikai szinten ugyanazt mondja, ami sok esetben. Csintalan csin Sándor is állandó látogatója a htv aztán senki sem problémázik ezen. Jó, de érted, miről beszélek? Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, a, hogy a másik oldal hogy érti ezt a gesztust? Tehát, hogy azért ez nem, nem semleges, hogyha az egyik oldal tesz egy gesztust, Tam, jó, jó, másik szellé. Ne felejtsük el, hogy Tamás Gáspár Miklós nincs egyik oldalon sem. Tehát Tamás Gáspár Miklós rossz példa arra, hogy ő bármelyik oldalon. Tehát Tamás Gáspár Miklós az nagyon-nagyon kemény rendszerkritikus jelenleg. Ő ő ettől a két oldaltól. Nem azt mondom, hogy távolságra de csak és kizárólag a saját hagyománya, vagy a saját története okán nincs egyelőtávolságra, de elviszinten jelenleg legalábbis, jó, azért Tázgás Miklósnak a gondolkodásában azért történetileg leírt néhány, néhány varga betűt, de azt azért elmondhatjuk, hogy ő jelenleg nem sorolható a bal liberális értelműséghez. Jó, ez igaz, ez kétségtelen. Jó, de, de amit érdemileg mondtál, tehát, hogy arra meg szerintem az igaz, hogy egy fecke valóban nem csinálja a nyarat, tehát hogy. Elmehet Hajós András a be alapvetően az a háborús pszichózis, ahogy a két tábor egymásnak feszül Magyarországon, ahol, ahol mindenki, mindenki, én akivel beszélek, a kisebbik rosszról beszél, mindenki a kisebbik rossznak tartja a maga, se, hogy mondjam, az emberek tömegei látják azt, hogy a politikai vezetőjük, akikbe ők a bizalmukat he helyezik, vagy hogyha a politikai vezető nem is, de a mögötte lévő párt az korrupt, az e, nem felkészült, nem korrekt, nem tisztességes, de mégis mindenki azt mondja, hogy kisebbik rossz, mert van egy háborús pszichózis de, Magyarországon, igen, igen, igen. azt meg e, egy hajús András, egy csintalanságból, <gül> Sándor, a Jó a legyrosszabb példa, jó a legyrosszabb kanyörgömeny, álljon már meg a menet! Csak is rossz reagáltál le elsőre. Szóval az, az itt a probléma, hogy ha felveted azt, hogy Gyurcsány mondjon le, akkor a rázar következő a, a rögtön a reakció, hogy miért Orbán talán jobb lenne, mint hogyha, tehát hogy az a szörnyű, hogy az emberek fejében a demokráciát felváltotta, de ténylegesen ez a, ez, a, ez a duális oligarchia. Tehát, hogy így vagy ez, vagy az. Ha nem Gyurcsány, akkor Orbán, ha nem Orbán, akkor Gyurcsány. Tehát hogy így könyörgöm, az MSZP megnyerte egy választást. Orbán Viktor azt gondolom, hogy nincsen a, hogy mondjam, a, a saját véleményének, a, vagy hogy is fogalmazak, nincsen a helyzet megítélésének a magaslatán, amikor azt mondja, hogy az MSZP kormányzása, az MSZP-nek a, a kormányzati szerepe az illegitim. Mert úgy gondolom, hogy ők megnyertek egy választást. Na most Gyurcsány aki, Gyurcsány, aki hazudott, Gyurcsány, aki lelepleződött, és Gyurcsány, akivel kapcsolatban bizony bebizonyosodott, hogy ártott ennek az országnak annak érdekében, hogy a választást az MSZP megnyerje, ő lemond. Ezt követően lehet hozni másik miniszterelnököt. Nem értem, amikor amikor uh, de a Gyurcsányt és az MSZP-t imonton elkönytelent, tehát azért de ez de meg megint egy erős uh, erős torzást, tehát hogy va, va, Gyurcsány igen ő ezt csinálta, de hát ott van a JMSZP-ük Amikor jó. amikor asszisztáltak, amikor megjesít hmm. buktatták, akkor ez valahogy nem okozott problémát. Akkor nem úgy merült fel a kérdés, hogy Megyesi, hát megjesít, le akarod mondatni, hát meg akarod buktatni megjesítet. Hát Orbán akarsz! Ez így nem merült fel. félre lehetett rakni? jó Gyurcsány. Most ugyanaz a logika miért de, de, de most azt a komolyan gondolt, hogy az MSP frakciójában, akik végighallgatták ezt a beszédet három hónappal ezelőtt, a megfelelő poénoknál röhögtek, a végén tapsoltak. Bárki is fel tud állni, és így komolyan a fe Felinek vagy a miniszterelnök úrnak a szemébe tud nézni, és azt tudja mondani neki, hogy miniszterelnök úr Ferenc, nem. te hazudtál, Jó. alkalmatlan nem, vagy. Nem. Engedd, nem. engedd át nekem a pozíciót, engedd, engedd át nekem azt a megtiszteltetést, hogy a te csomagodat sikerre vigye be mert nincs abban a fakcióban, aki ]nek ezt nem, megtehetné. Megyesinek nem tapsoltak. Megyesi szarpoényai nem röhögtek. Jó, nem? De, de nem megyesi... fordult elő, és mégis megbuktatták. Hát a politikában ilyet még nem láttunk soha, ugye? Hogy röhögnek a poénon, megtapsolják, mm. és két hónapra rá meg kiállnak mögül, és ott marad teljesen egyedül, és egy könyvet arról, hogy civil a pályán. Ilyenről még nem volt példa, ugye? Na azért, azért lenne különbség szerint, vagy találhatnánk különbséget Megyesi és gyócsán között azért, tehát Megyesi... Más ír alkalmatlan, az tény! Tehát, az, hogy mondjam, de megbukott. német Németh Miklós is felmerült meg sokak és végül ha nincs tó, jól az, a nincs túl jó az, ha már alapon lett, gyurcsány pedig a, a magyar bler, tehát itt egészen nyilvánvaló olyan irányba repítette tovább az MSZP-t amit az MSZ már követni sem tud csak be tud sorakozni mögé és ezt igazából csak négy hónapja tudta megtenni előtte való két évvel úgy tűnik nem nagyon hát nem, volt a, nem, volt, nem volt az információk birtokában akkor, de... akkor meg pláne nem és, és, és e, arról meg ne beszéljünk vagy, vagy ezt ne felejtsük el, hogy hogy azért megkérdezte őket Gyurcsány Ferenc, hogy azért a szaros négy-ötszáz ezer forintért havonta, hát döntsétek el, az nem sok pénzben, nektek sok, mert nem értetek semmihez. Egy senki se állt fel felháborodva, hogy de igenis értek, és elmegyek, nem tudom minek, rendőrnek, vagy akárminek, most csak ez jutott eszembe, és... De... Ezek szerint mindenkit csönbe maradt, tapsolt, vagyis ez azt jelenti, teljes bogás, a havi 400 000 forintért beállt a sorva, és hazudott gyógyságon együtt tovább. Tehát, hogy azért egy ilyen társaság most ismeri el, hogy a teljes magyar baloldali parlamenti frakció az gyakorlatilag a tisztál gyógyány Ferenc mellett. Nekem meg azt tetszik különben, hogy Lenzva Ildikó, tegnapi M1-es szólásszabadságában a következőt fejtette ki, hogy eddig politikai és gazdasági érvek voltak amellett, hogy a frakció az kitartson Gyurcsány Ferenc mögött, de most már morálisan sem engedhetik meg, a, hogy, hogy kihátráljanak, mert az azt jelentené, hogy az utcai erőszaknak engednek, és az nem történhet meg, hogy az utcai erőszak az bár, bármilyen irányba is befolyásolja az MSZP-nek a politikáját, tehát hogy, hogy ők most már morálisan sem, tehát <gül> eddig is volt egy csobó hogy de, de de most már erkölcsileg is vége a daladnak. Gyurcsány maradni fog mindegy, Legalább három, három évig van egy csomó, tök jó bejátszunk, és tök jó műsorokat lehet csinálni, és, és mindenkinek, aki imád káromkodni, aki imád csúnyán beszélni annak a, ez a gyurcsány korszak, ez iszonyatos felmentés lesz, mert azt, hogy elkúrtuk, azt, azt olyan simán lehet most már mondani a médiába, tehát, hogy igazából nincsen veszélye, hogy az ORTT vagy bárki megbüntet, hiszen valószínűleg az é és, és a különböző kötőszóok utána leggyakrabban felhangzó szó, vagy az, hogy a szarból húztuk ki az ország. Én, ez... én hallottam panaszkodó pedagógusoknak, hogy mit fognak ezek után mondani a diákjaik. Tehát, hogyha a miniszterelnök is megtegyük, akkor ez milyen <gül> alapon? Na jó, ez meg nevetséges. Hát a diákok jó, úgy beszélnek, mint filános. a kocsisok, komolyan mondom. Mert hát hogyha valaki ezért gyorsány Ferencet megtámadja, én ki fogok, a a szólásszabadságába, és tanúsítani fogom, hogy, hogy egy hónappal a kiszivárgás előtt már úgy beszéltek a gyerekek, mint a kocsisok. És hogyha te elmész a a szólásszabadságába, én megígérem, hogy annak nem lesz semmi következménye. Köszönöm. Gyócsány Ferencnek nem kell mondania, de tettének következményeiért felelnie kell, mondta Fodor Gábor, az egykori ellenzéki kerekasztal egyik résztvevője. Az SZDSZ ügyvivője arra hívta fel a figyelmet, a magyar politikusoknak vissza kell térniük a rendszerváltozás közös igazmondó politikájához. Az SZDSZ ügyvívője szerint nem lehet párhuzamot vonni a rendszerváltozás időszaka és a mostani tiltakozó megmozdulások között, mert a Kádár rendszer idején, ha valakinek véreménye volt büntetést kapott, ha valaki szervezkedett, lecsukták. Egy demokratikus jogállamban nincs szükség forradalomra. A véleményeket el kell mondani, kell is ezekről vitatkozni, mert nem egy hétköznapi helyzet, ami itt kialakult a miniszterelnök beszéde kapcsán, hangsúlyozta a Gábor. Új alapokra kell helyezni a magyar politikát, vissza kell térni ahhoz a politikához, amelyet közösen folytattunk a rendszerváltozás idején, amely a politikai igazmondásról szólt, de ez csak közösen megy. A Szabaddemokrata ügyvivő szerint az egy külön történet, hogy el kell dönteni, milyen következménye kell, hogy legyen annak, ami a miniszterelnök és közvetlen környezete körül kialakult. Most az a legfontosabb, hogy normális rend legyen az országban, az emberek visszakapják biztonságérzetüket, a reformok mellett egyértelműen ki kell állni, meg kell erősíteni a miniszterelnököt Gyócsány Ferencet, mondta Fodor Gábor az SZDSZ ügyvivője hétfőn Miskolcon. Az SZDSZ-nek most az a feladata, hogy nagyon határozottan kiálljon a reformok mellett, ezek garanciája a szocialista-liberális kormány, és Gyócsány Ferenc ugyanakkor mindarról, ami történt, le kell tudni vonni a konzekvenciát, közölte sajtótájékoztatóján a párt ügyvivője. A vonalban Fodor Gábor, aki nagyon szubjektíve az én véleményem szerint, az én megélésemben, a, körülbelül az utolsó olyan politikus ma a parlamentben, akinek némi hitele maradt, de mondom csak az én szememben. Aztán mindenkinek meg lehet erről a véleménye. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm egyébként a Budapest Rádió hallgatóit is. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit jelent az, hogy felelnie kell a miniszterelnöknek, ami nem jelenti azt, hogy le kell mondania. Hogyan felel a miniszterelnök, ha nem mond le? Hát a felelős kormányzásnak a ideája azt jelenti, hogy bizony az ember felelőtette ér. Ez nem feltétlenül egy lemondást jelenti ilyen helyzetben, de azt, hogy le kell vonni a bizonyos konzekvenciákat a történtekből. Például szerintem egy fontos konzekvencia az, hogy más módon kell politizálni. Én azt gondolom, hogy ez a más módon való politizálás jelenti azt, hogy kell venni, hogy igen, a politika olyan műfaj, amikor bizony sokszor előfordul az, az ember szükséges, rosszként választ, választani, nem biztos az ideális megoldás, de tartósan nem lehet nem igaz dolgokra építeni a politikát. Ugye Bibó István, akinek a szelleme nagyon fontos szerintem a magyar politikai közélet számára, legalábbis nekem nagyon fontos és sokat számára fontos, Tibó István mondta ezt annak idején, az ő gondolata volt ezt, hogy nem lehet tartósan hazugságra építeni politikát, és bizony, ez így van. És ezt nem a miniszterelnözzel akarom most mondani elsősorban, mert a miniszterelnök volt az, aki szembefordult ezzel, megértem, ebben a sokat vitatott beszédével. Egy szűk Így van, így van. Ő azt mondta, hogy ezzel szembe kell fordulni, ezzel a politikával, és én azt gondolom, hogy ez így van. Valóban szembe kell fordulni. Itt egy rossz gyakorlat alakult ki az elmúlt 6-8 évben Magyarországon, aminek persze voltak előzményei, de igazából ebben az utóbbi időszakban eszkalálódott ez nevezetesen, az déli bábokat lehet kergetni, és az fel lehet mindent ígérgetni az embereknek. De ennek a gyakorlatnak kell átad és ez a legsúlyosabb A Az igazmondáson, vagy annak hiányán lépve a 25 perces szövegből, ebből a balatonösedi szövegből azért egyértelműen kiderül, hogy Gyurcsány Ferenc tisztában léve az ország helyzetével nem a megfelelő, nem az általa is megfelelőnek ítélt lépéseket tette meg, hanem gyakorlatilag folytatta azt a medgyesi féle politikát, amely a válságot okozta. Ezáltal ő azt, ezt a válságot elmélyítette, az országot gyakorlatilag a, a pénzügyi összeomlásnak a szélére sodorta, annak érdekében, hogy a választásokat hozza az MSP számára. Na most, hogyha ő egy pártelnök, tehát hogy az MSZP elnöke lenne, akkor azt gondolom, hogy ő neki az a feladata, hogy az MSZP-t felvirágoztassa. De abban az esetben, hogyha ő egy miniszterelnök, és az ország érdekeit alárendeli a saját pártjának az érdekeinek, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ő, ő, ő, ő hűtlenül kezeli az országrádizott javait, ebben az esetben talán indokolt lenne a távozása. Nos, pontosan ez az, amit megfogalmazott, ami miatt azt mondom, hogy kialakult egy rossz gyakorlat a magyar politikai közéletben, amelynek bizony részese volt az elmúlt időszakban a mostani formánypolíció és a miniszterelnök is. A miniszterelnöknek lehet vitatni az elmúlt másfél éves teljesítményét, és lehet erről pro és kontra felhozni érveket. hogy igaza volt, vagy nem volt igaz abban, amit csinál. Minden Mindenesetre ma már ez megtörténnek tekinthető, hogy ő egy választott egy vitát. Egy biztos, hogy az szerintem mindenképpen a számlájára írandó, hogy a megnyert választások után volt bátorsága arra, hogy a reformokkal belekezdjen, és szembenézzen azzal a helyzetványban az országban. Ezt az elődei, és sem Orbán Viktor, sem megyésségre nem tették meg. De bocsánat, azt megkérdezni, ezt Veres János vallotta be valahol, hogy, hogy nem is volt már választása a kormánynak, ahhoz, hogy elfogadják a konvergencia programot, előtte már lépéseket kell tenni, bizonyítandó, hogy a konvergencia program nem csak papír. Tehát ez szerint János szerint nem is volt nagyon választási lehetősége a kormánynak, hogy, hogy reform vagy, vagy valami más. Tehát azért meg arról nem is beszélve, hogy hadd szabadjon azt megkérdezni, hogy, hogy ez a vallomás ez miért vár négy hónapot. Tehát... Miért nem fel a, a miniszterelnöki székfagolójában erről valamit beszélni? Tehát nem tudom, miért -e, mire ide. Hogyne, abszolút értem. megjegyzem, a miniszterelnök egyébként beszélhetekről a dolgokról. Tehát nem kapott olyan e, sajtóvízhangot, például a parlamenti beszélte nyilván, egy 50 perces beszélben elmondani olyan mondatokat, amiket elmondott ő ezeket. Más formában, finomabb formában a lényegét ezeknek a gondolatainak elmondta a parlamentben, nem is egyszer az a helyzet a, a választások után. Hát én ott voltam, hallottam. Nyilván ez a beszéd ez azért kavart ilyen indulatokat, mert itt egy más megfogalmazás, egy más sokkal nyersebben, sokkal nyíltabban beszélt valamiről. Ami, ami sokat számára nem volt nyilvánvaló, és most berül ki valójában, hogy mit akar a miniszterelnök. Egyébként a beszélt tényleg arról szól, hát az a lényege a beszédnek, hogy szembe kell fordulni a hazugságokkal. Az egy más kérdés, hogy sajnos ott van az a probléma, és, és, és hát szerintem ebben az ügyben is azért a, a, a, majd, hogyha túl vagyunk ezen a mostani periódusban, és lenyugtanak a kedélyek, közösen kell gondolkodni az, hogy hogyan lehet megoldani egy ilyen helyzetet, ez egy biztos, hogy sok mindenki részese volt ennek a helyzetnek, és akik részesei voltak, és valamilyen módon van benne, hogy a felelősségüket illik kimondani, és világos világosát. Hát igen, én úgy értem, hogy... Hihetetlenül megértő Gyurcsány Ferencsel szemben, most feltételezzük azt a kérdést, hogy mondjuk Orbán Viktor tart egy zárt frakcióülésen, Fidesz frakcióülésen egy beszédet, hogy olyan böszmeséget még nem csináltunk, amit a szegény Fodor Gáborral, és ez az, az egész keresztény kurzus, amit csináltunk, ez egy volt, csak hülyítettük a népet, most már váltanunk kell, akkor egy ilyen beszéd hatására... Ugyanilyen elnéző lenne mondjuk az elmúlt 4-6-8 év politikájával szemben, ami, amit mondjuk elég keményen kritizált és bírált az elmúlt években? Tehát ennyi elég? Hát jó a kérdés, mindenképpen, mert bizony az ember ezekben a helyzetekbe érzi álmát igazából, azt, hogy a, az elvei mit jelentenek. Na de én azt gondolom, hogy itt nem tudod elfelejteni azt, hogy a gyurcsány beszéd körül kirobbant helyzet is óhatatlanul az ember folyásolja a gondolkodásában. Nem mellékes azért az a kérdés, hogy itt elindult egy olyan típusú felindulás a budapesti utcákon erőszak, bűncselekmények, ahogy a köztársaság jelennek fogalmazott. Tehát egy olyan folyamat indult el, mert látni kell, hogy itt az ország politikai stabilitása is a tény. Igen, uh... Ezzel szem, lenne az utolsó kérdésünk, mert már csak két perc van a műsoridőből, hogy uh, én hallottam uh, Kuncegából beszélni, aki rendet keményebb uh, rendőri fellépést akart, mint ahogy bármilyen jobboldali, konzervatív, uh, politikus akarna egy ilyen helyzetben. A kérdésem az, hogy az emberi jogok azok, mint hogyha eltűntek volna a uh, Szabad Demokraták Szövetségének a retorikájába, miközben uh, én két jelenségre szeretném felhívni az önfigyelmét, hogyha hát röviden tudnám véleményezni. Az egyik, ami emberi jogi kérdés, a, azok az emberek, akik hát Valószínűsíthetően alapos indok nélkül állítottak elő a rendőrök, illetve túlzott kényszerítő eszközöket alkalmaztak, azaz vertek össze, illetve a másik, ami szintén azt hiszem, hogy emberi meg humánus megfontolásokból mindenféleképpen politikai vitatárgyát, hogy képezze, hogy az a szerencsétlen 150 rendőr, akit ott tartottak a kődobálás közepén, és akikből 113 megsérült. Tehát nem akarok a donkanyarral párhuzamot húzni, mert, mert nevetséges lenne, hiszen az egy hihetetlenül nagy nemzeti katasztrófa de, de, de az, a, az a mentalitás és az a szemlélet, az, az úgy, úgy, én ugyanazt látom ebbe, hogy embereket ki, kiterelni a vágóhídra, Előbb-utóbb úgyis lesz bajuk, előbb-utóbb vagy a lábukat, vagy a fejüket eltörik, de ők álljanak kint, hiszen ők rendőrök, pedig ők elsősorban nem rendőrök, hanem emberek. Az SZDSZ az én emlékeimben egy jogvédő párt volt, ehhez képest most több és több rendőrt, keményebb és keményebb rendőri fellépést követel. Ez valamiféle ellentmondásnak tűnik a mi szemünkben. Igen, hát nagyon örülök, és ezt megkérdezték, mert akkor ezt hagyj, segítsek helyre tenni ezt a dolgot, már mind abból a szempontból, hogy, hogy ezt teljesen jól érzik. De főként szeretném nyomatékosítani, hogy hogy semmi nem változott, az azért politikájában, tehát még ugyanúgy az alapvető emberi jogok mellett vagyunk máig is. Az más kérdés, hogy most persze, amikor éppen erőszak van a budapesti utcákon, és éppen a rendőrök kerülnek olyan helyzetbe, hogy önök is megfogalmazták a kérdésükben, amit tényleg felháborít minden jó érzésű embert, hogy természetesen ezt a is hangsúlyozni kell a dolgoknak, de az alapvető emberi jogok kiállás az változatlan, tehát természetesen, Uh, harcolni fogunk azért, hogy akiket indokolatlanul fogott a rendőrség, ők kerüljenek ki minél gyorsabban. Katasztrofaturistákról van szó, és nem is kevésről. Hát vannak, én is tudok egyébként én is ja. név szerint olyanokat, akik teljesen véletlenül keveredtek oda, és most is előzetesben vannak, teljesen indokolatlanul, tehát valóban van ilyen. Meg kell, hogy mondjam, hogy ilyen helyzetben, ilyen for szituációban sajnos nemben tudni kell, hogy bizony ilyen előfordulhat. Ez az egyik, de attól még ezt nem szabad egy kézzel együttesen Hát itt tenni kell ebben az ügyben. A másik pedig, ugye, amit mondtak a rendőrökkel kapcsolatban, bizony azt gondolom, hogy ez egy komoly hiba volt a, a rendőrségnél, ami ezt ezek Én ennél nem tudom a magyarázatát, hogy miért volt, de hát az, az egy nagyon súlyos dolog, valóban ott hagyni egy ilyen felbőszült tömegbe, kiképzetlen, felkészületlen és, és nem kellően feltetett rendőröket. Fodor Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük a nyilatkozatát. Én is köszönöm. További köszönöm szép estét kívánunk. Köszönöm szépen, én is